לאמר בקרובי אקדש, ועל פני כל העם אכבד. וידום אהרון, ויקרא משה אל מישאל ואל אל צפן, בני עוזיאל דוד אהרון, ויאמר עליהם, קרבו, שאו את אחיכם מאת פני הקודש אל מחוץ למחנה. ויקרבו, ויסאום בחתונותם,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 במקום קדוש, כי חוקך וחוק בניך היא, מאישי אדוני, כי כן צוויתי. ואת חזה התנופה, ואת שוק התרומה, תוכלו במקום טהור, אתה ובניך ובנותיך איתך. כי חוקך וחוק בניך ניתנו, מזבחי שלמי בני ישראל, שוק התרומה, וחזה התנופה, על אישי החלבים יביאו, להניף תנופה לפני אדוני. והיה לך ולבניך אתך לחוק עולם, כאשר ציבה אדוני. ואת שעיר החטאת, דרוש דרש משה, והנה שורף. ויקצוף על אלעזר ועל איתמר בני אהרון, הנותרים, לאמורו, מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש?